Воно здалося даші зораним полем, на якому щойно розквітли мерехтливі казкові жовті квіточки. Вони були більшими і дрібнішими. Одні зірки і квіточки росли самотньо, наче втративши своїх сестер, і тепер винувато мерехтіли на одинці. Інші були немов пагони, що тільки пробилися із зернятка на волю. Вони збивалися до купи і радісно підморгували одна одній у величезному хаотичному натовпі, оповіщаючи увесь всесвіт про свою появу на світ. Зорі тихо мерехтіли, шикуючись у загадкові фігурки, іменовані сузір'ями, пророкуючи кожній живій людині на землі свою долю. Частина 3. Розділ 15. Нещодавня сварка між подругами незабаром розвіялася, як легенька небесна хмаринка на вітрі. Даринка не вміла тримати в душі зло для цього почуття в неї просто не було місця. А Світлана знову була зайнята підготовкою чергової атаки на любовному фронті. Відпочивши, Даша відчула себе трохи краще, і якби не уранці і легка слабкість, могла б вважати себе цілком дужою. Сьогодні вона закрила свій лікарняний лист, і лікар упевненим і розгонистим почерком залишив запис «Здорова» у її амбулаторній карці. Даренка вирішила приготувати щось попоїсти на завтрашній день і сьогоднішню вечерю. Увечері прибіжить з роботи голодна святка і помчить передусім на кухню, а завтра їй самій треба буде вранці йти на роботу. Дівчина так захопилася приготуванням, що не помітили, як пролетів час, і святка раптовим вихором не увірвалася до квартири. «Дашо!» з закричала Світлана. «У нас пожерти що-небудь є, я вмираю з голоду!» «А їсти подано!» відгукнулася Даша з кухні. «Уяви собі, Дашо, хотіла сьогодні в нашій їдальні пообідати, а там вирубали на дві години електрику!» зацокотіла Свята, швиденько переодягаючись у легку маєчку і шорти. «А що таке для нас, коли немає світла?» Страх! Добре, хоч хворим стигли приготувати обід. Ну, Правда, їм довелося їсти ледве теплий борщ і вихолали пюре, але хоч щось було, а я залишилася голодною. Годі базіка ти сідай за стіла, то і тут усе охолоне. Святка шуснула за стіл і заторохтіла ложкою, швидко сьорбуючи суп із гречкою. «Дашо, а ти мені даси в інтернеті полазити?» Свята підвела на Дашу свої хитрі оченята і зробила таку нещасну пику, що відмовити їй у проханні було просто неможливо. «Ну куди ж я подінуся? Звичайно, дам. Знову листи писати будеш? А звідки ти знаєш?» «Здогадлива я», – усміхнулася Даша. Даринка сіла за столик і почала ритися в книгах. Ще зі шкільних років вона завела грубий зошит у твердій обкладинці, на якій красувався безглуздий напис «Канцелярська книга». Даші більше подобався вміст цього зошита. Тут вона записувала улюблені вірші. З роками збірка росла і порожніх сторінок не залишилося, Нещодавно Даринці знову довелося купити зошит, тому що один вона вже списала, а на очі потрапляли цікаві твори нових авторів і залишалося ще багато непрочитаних віршів улюблених поетів. Даша знову купила точнісінько такий зошит, подумавши про те, що листи в ньому добре тримаються за надійну тверду обкладинку. «Збірка найкращих віршів», – підписала вона, і одразу ж пошкодувала, що не написала слово «улюблених». Подумавши трохи, вона додала номер два і внизу дописала «Дарина Шевченко». Зосталося тільки два неприємні слова – «Канцелярська книга». Від них віяло якоюсь казенщиною і сухістю. До того ж, на думку Даші, слово «канцелярія» давно вже себе пережило, залишивши тільки назву цієї книги і групу потрібних речей під назвою «канцелярські товари». У святки з'явилося нове захоплення. Вона просила у даринке її ноутбук – і, забравшись із ним на диван, листувалася з кимось. У такі хвилини вона не діставала Дашу своїм базіканням, а щось мовчки строчила, усміхалась, іноді сміялась, прочитавши повідомлення. Так було і зараз. Даша старано виводила у своєму зошиті кожну букву, переписуючи рядки. Ти, як зоряна ніч, холодна, холод в серці, Холод в словах, як забути тебе сьогодні, щоб ніколи не забувати. Примітка. Вірші Опанасенка. Святка вже з півгодини мовчала, зайнята ноутбуком, а потім різко відклала його вбік і ляснула себе долоною по голові. Адбалда! Зовсім забула тобі розповісти. «А що за новини у тебе цього разу?» – байдуже запитала Даринка, роздратована тим, що зараз знову доведеться вислуховувати або казки про Веніаміна і його любов до неї, або чергові плітки з роботи. «Та другий день забуваю, це ж треба!» «Розповідай», – зітхнула Даша і повернулася до подруги, відсунувши зошит. Два дні поспіль приходить до нас у клініку один незнайомець і запитує, кого б ти думала, Шевченко Дашу. Мене? Саме так. Так це я двічі його бачила, а перед цим, відразу, як ти пішла на лікарняний, він, виявляється, приходив до Веніаміна і теж питав тебе. А навіщо я йому? Він нікому, навіть завідувачу, нічого не говорить. Сказав, що йому потрібна особисто ти. Спізнився якийсь журналіст? Ні, ні, замахала руками святка. Він не схожий на них і просто не може бути ним. А звідки у тебе така впевненість? Якби з цього питання, то він би сказав прямо Веніамінові. Та й одягнений він як депутат у парламенті. Так-так, не смійся. Я навіть припустити не можу, скільки коштують його черевики, сорочка та автівка. А який він із себе? На вигляду йому близько сорока, плюс-мінус п'ять років. На скронях така гарна сивина, наче вибілені пасма волосся. Борідка, вуса, високий, красивий. І видно відразу інтелігент. Дивно, сказала Даринка і задумалась. Я такого не знаю. Може, хтось із колишніх пацієнтів? Тоді він би теж сказав про це і не робив із цього таємницю. Знаєш, Дашо, у нього якісь неприємності. Помітно, коли людина переживає, не спить, хвилюється, то все це накладає свій відбиток на обличчя. Ось він був увесь такий чистий, доглянутий, але втомлений і сумний. Мені здалося, що він чимось сильно переймається. «І ти не дізналася, чим?» В голосі дівчини прозвучала легка іронія. «Так він же ж непохитний!» Я його запросила до Сестринської. Чайок там зробила на швидку руч, печенюшки, те-се... Думаю, поговорю з ним у дружній атмосфері, він розкриється і хоч щось розповість. А він? Він попив мовчки чай, запитав, коли тебе можна побачити, подякував і пішов. А як його прізвище? Як звати? Ти дізналася? Я поставила запитання, як мені до вас звертатися».